wa'adat quwana bi'azmi l'ubati wa'adat quwana bi'azmi l'ubati aaa aya men tesama wa khalla l'mana jara l'umru yemzi wa ra man firama jara l'umru yemzi wa ra man firama Bismillah ar ونأوذ بالله من شروع الفسنا ومن سيجعات أماننا من يهد الله فلا مدر له ومن يدر فلا هادر له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فتقول الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koga naš gospodar uputna pravi puza i sta i upućena koga ostaju u zablodu. Nećemo naći nikoga ko će ga napravi put u put. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed A.S. posljednji Allahom poslanik poslan sa istinom. Naš uzvišeni plemetni gospodar je kazao svoje plemetoje knjizovi vjernici bojite se Allah i istinskom bogovu i ne umirite nikako drugačije osim kao muslima. <kuh> Zatim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa, Allah, wa ta'ala koji nas je poživio, učvrstio na stazi islama, omogućio se ponovo sakupim na ovom bareć mjestu, da govorimo ili da nastavimo govoriti o te bareke wa ta'ala lijepim menima i savršenim svojstvima. Večera, draga braći i cijedni sastri, nastavim vam govoriti o dva veličanstvena lahum te bareke ve ta'ala imena, A prošli put smo kazali Znači Allahu Tebareke Vata'ala ime Hlupavu i Zulufadlu Da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istinski jedini Posljednik Svake vrste drežljivosti I također da On Tebareke Vata'ala Posljednik svake vrste hajra dobra. Da sva dobro dolazi od Allaha Subhanehu, subhanahu wa ta'ala. Zatim spomnavali da Allahu te bareke vetara ime zul taul se spomnje samo na jednom mjestu u Kur'anu. Koja sura? Da. Gafir ayatje broj broj 3. U trećem ayetu sure Gafir. Zatim spomkao da Allahu te bareke vetara ime zul fadl se spominje i na u Kur'ana koliko mjesta? Na dvanest mjesta u Kur'anu smo kazao da Allahu Tebarek ve ime dhul fadlu se spominje. Zatim smo naveli govore učenjaka što su kazali kada su odnosli na Laha Tebarek ve Tala u, u značenju. Pa smo onda naveli niz, niz plodova koji proizilaze i spoznanje ovih Allahu Tebarek ve Tala imena. A kazali smo da jedan ajet obukvata sve to pa kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala koji je A in te uddu njihmeta Allahi kada bi se pokušali Allahove tabareke vatala blagodati i njihmeta pobrati ne biste nikada bili u stanju to znači učiniti toliko znači neizmjeni Allahove tabareke tala blagodati koji kojima nas on subhanu vatala vaspa koji su vidljive i nevidljive da mi nismo u stanju to da nisu u stanu toku vreda. Također, znači ovo što mi pokušavamo e, da dođemo do nekih plodova koji prizilaze iz navedenja Allaho i Tebareke Vatara imena, to je općenito ono što čovjek treba da zna. Što čovjek treba da zna i da na tim stvarima, stvarima Allaho Subhanehu, Subhanehu Vatara zahvaljuje da ne bi bio od onih koji su spoznale Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati i za Allahove tabare koje je ta'ala blagodati Allah je što vam kaže nakon toga a nakon toga su sami poricali te iste blagodati ućinjaci kažu da je poricanje ode došlo u značenju nezahvalnosti nisu bili od onih koji su Allahove subhanahu wa ta'ala zahvaljivali na tim blagodati, blagodatima Allah je što vam kaže oni su spoznali znaju za Allahove blagodati A nakon toga su i poricale. Ovo poricaj znači odnosi se da nisu kazali, alhamdulillah, nisu da iste blagodati pripisali Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, a on je Subhanahu Wa Ta'ala Zulfadlil Azim. On Subhanahu Wa Ta'ala koji je opisan neizmijenim dobrom da svo to dobro potiče od njega. I tako sve te blagodati koje mi uživamo i sve druge i sva stvorenja moraju se pripisati Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i moramo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala šukr, šukr činiti na istim. Tako da smo došli do plodova, odnosno sljedećeg ploda, koje proizilazi za ovih Allahovi Tebarek i Vatala lijepih imena, a to je dala subhanu Subhanahu Wa Ta'ala svoje neizmjene dobrote, svog dobra i fadla, prema svojim iskrenim vjernicima, minima čini to da ih i čini postojanim, čvrstim Allahom Tebarek i Vatala Putu. Ne dozvoljava da ih šetan zavede. Ne dozvoljava da šetan utječe na njih. Iako su oni, znači, u fazi borbe, Dok su na dunjalku, stalno je faz, znači, borbe sa šeitanom. Šeitan ne miruje, šeitan ne spava. Šeitan je uvijek tu i uvijek je pored nas. Ne popušta i ne ostavlja nas. I uvijek, znači, nastoji i želi da nas zavede. Želi da nas zavede, želi, Aleksu alam, želi da nas odvede sa staze istine, sa staze poslanika, ali i salatu wasalam, jer nije zadovoljan, nije zadovoljan da bude sam u Čehenemu nego će iskoristiti svoje vrijeme maksimalno da što više ljudi zavede i sa puta istine. Ali Allah džel Aluhu i svoje neizmijene milosti, svoje neizmijene dobrote i plemenutosti, dobra prema nama prema vjernicima, daje, znači, čini nas čvrstim, postojanim na ovom u dunjalu, na stazi istine, na putu istine, a šeita nas isputava i ne dozvoljava da, da nas zavede. Allah džel Aluhu kaže u Kuranu, وَلَوْلَا فَطْلُّٰهِ عَلِيْكُمْ ...a da Allahove subhanahu wa ta'ala nema, nema neizbijene Allahove subhanahu wa ta'ala dobrote prema vama i dobra iskazanog prema vama, Allah Jerusha nakon toga kaže وَرَحْمَتُهُ ...i njegove neizbijene milosti prema vama, znači pored dobla, dobra i fadla, E, i Khaira koja Allah džellešani iskazuje pokazuje znači prema nama i njegove neizbježne milosti Allah subhanahu wa taala u nastavku ajeta kaže la taba'atu shaytana illa qalilan mnogi od vas bi slijedili šejtana osim jednog malog broja od vas znači svi vi bi bili prepušteni šejtanu slijedeњу šejtana i njegovih veseta njegovog puta njegovog došaptavanja ali Allah džellešani svog neizbježnog dobra i fatla i rahmeta i milosti prema nama čini ove vjernike postojanjem čvrstim Na Allahu te barek tala kutu. Pa kada čovjek vidi i uvidi znači da je čvrst da se ne da lako znači zavesti da šejta ne uspjeva s tim neka zna da je to da lahve subhanahu wa taala neizbježne znači dobrote je prema njemu. Čim vidi da popušta, treba da se popravlja. Allah džele shan kaže: "Istabitullahu lladina amanu bil qawli sabit" gdje? Fil hayatid dunja wa fil Ujstini, vjernike. Poslije anim riječe ili riječju, i na Dunjaluku, i na Arhireta. Znači, Allah Đelešan će i osledbit. On će te učiniti čvrstim postojanjem njegovoj stazi, ali koga? Onej koji zaista vjeruju. Koji su pravi istinski vjernici. Allah Đelešan će tako učvrstiti. Olakšan će im ispoznanju i istikamet, i borbu sa šeitanom. I neće se prepustiti, i šeita neće biti u stanju da ga zavede. I to Allah Jelešanu kaže i gdje će se desiti. Filhajati dunija, i u toku njegovog, njegovog života, na dunjaluku, ali isto tako i filahire, i na ahiretu. Kako i gdje? Znači u onoj rubi, u kaburu, kada nas spuste, kada se klanjađe nazaj, kada nas ostave, i tu će Allah Jelešanu činiti vjernike postojani. Kada? Kada im dođu meleci, koji će pitati ko vaš gospodar, Koji, e, koja je vaša vjera i koji vaš poslanik? Da tri pitanja, svi će znači biti pitanje. Oni koji zaista budu živeli kao vjerice u tim trenutcima će lahko odgovarati. Međutim, oni koji budu pokolebljivi, koji ne budu svjesni, koji nisu svjesni Dina, Ispoznan Allaha subhanahu wa ta'ala koji su spoznali Allaha samo riječima i smatrali da je din izgovoriti riječima da je Allah naš gospodar, da je Islam naša, vira da je poslanik, Muhammed naš poslanik. A nisu dijelovali, nisu potvrdili svojim dijelima, takvi nikada nije će moći u kaburu iskazati, znači potvrdu onu koju zaista treba iskazati i Allah još on takve nijeće učvrsti takvima nijeće ulakšati dok će one istinske vjernike koji su koji zaista živjeli život mu'mina iskrenog predanog Allahovog tebareke roba, Allah subhanahu wa ta'ala takve će učvrsti, takve će postojanim učiniti, znači čak i na ahiretu pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika وَلَوْلَا فَقْدُ اللَّهِ عَلِيكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ minhum. A da nema Allahove dobrote i Allahove milosti prema tebi, jedna grupa oni koji nastoje, znači, znači učine, nažao, i koji žele zaista, znači, poslaniku, sallahu alihi vseleme, učiniti nešto što on, ne, e, znači, e, nešto, znači, sa čim nije on, sallahu e, alihi vseleme, zadovoljan, Allah, Jelushan, kaže u nastavku, ej, ljudi, oni bi, znači, ta skupina, koja je nastojala poslaniku sallahu aljih i veseleme, nažal, učiniti, oni su htjeli da ga zavedu, da ga odvrati od pravoga puta. Oni bi uspjeli u tome. Ali Allah za što kaže, a da nije Allahove dobrote i da Allahove tabare koja je tjela neizmjene milosti, nije, ne, e, iskazanje prema tebi, da ne postoji, znači, dobrota i neizmjene milost prema tebi, oni bi uspjeli, and you did look. Oni bi uspjeli te zavedu. Ali Allah Jerašana je sačuvao poslanika sallahu sa aljih veseleme i svoje dobrote i milosti. I sačuvao je vjernik i čini je postojanje čvrsti na stazi i svoje neizvijene milosti i dobrote. Nešto se ti, ah i osjećaja si jak. Pa kaješ vidi kao sam ja dobar vjernik, ja sam snažan, moj iman je visok. Ovi svi ostali oko mine, znači nisu na stazi, nisu dobri, slabaš, nisu i slično. Nije to što osjećaš, to je da Allaha Subhanahu Wa Ta'ala nije znači što se ti zaslužio, nije, nije u kojom slučaju što ti misliš da si poseba, nego isključivo iz Allaha Subhanahu Wa Ta'ala milosti. Koliko je dobrih robova koji noći provode na namazima, na seždama, na ruku, u, koji noći znači provodu učenje Kur'ana, koji noći provode plaću uči, pribrušavajući s Allahom subhanahu wa ta'ala, onda pogledaj svoje stanje gdje su takvi jestio stio takvi, a takvi se ne uzdižuju, takvi se ne pokazuju, takvi se ne izgazuju o svijetu, niti se hvale svojim, svojim dobrim dijelima. Ali jel vađe da što za njih zna? I zato me radi o manu, one prilike kad su došli vijesti do njega o, o svojačima Perzije, među kojima su bili oni koji su tako primili islam, a su bili neustrašivi borci, toliko su doprinosili borbi i džihad na lahom te barak atala putu, da su kazali ovo vođa pravovijeni, samo da si ih vidio. Kako su hrabri bili, kako su bili neustrašeni, kako su bil dobri borci, kaže Omer, kaže, njima neće ništa štetiti, što i Omer nije upoznao, jer je gospodar svetova znao i upoznao, razumijete? Tako da Allah zna za takve, ne mora znati, ni vođa, ni bilo kod vladara, namjesnika, familije, očeva, gdje, kakav je tvoj iman, bitom da Allah i da što zna tvoj iman, E da znaš šta ti činiš odobra, a da si ti svjestan da sve što činiš činiš odela subhana ve taala i da nema trenutka niti situacije da možeš nešto učiniti tad Allah subhana ve taala ne, ne zna za istu. Allah dželle şanu kaže: "E ajhellezina amenu, in tansurullah yansurukum ve yethabbit aqdanakum." Allah subhana ve taala obećava vijenicima Ako jednu stvar ispuni, da će i onu čvrsti postanje mu činiti. A to je o vjernici, ako vi uistinu Allaha subhanu wa ta'la pomognete i on, će, i on će vas pomoći. I vaše korake čvrstim učiniti. Što znači ako mi zaista budemo se sažrtovali želiti, želiti da pomognemo Allaha subhanu wa ta'la vjeru. A prije svega Allaha vjera se pomaže tako što će biti dobar. Ne danas ti je pomoć i u stvari sam sebe zapostavio. Ne, ti se popravi ti, znači analiziraj svoje stanje, Pr uh, vidi, djesi šta se dlaho i te bare propisa, njegovi naredbi, djesi u zabranama koja Allah subhanahu wa taala, znači zabranjevi vjernik da čini. Pa kada se tu popraviš onda pokušavaš da taj duh koji si doživio i taj dar od Allaha subhanahu wa taala to je nuru pute nur spoznaje pokornosti Allahu subhanahu wa taala pokušaš prijetiti na druge da i drugi to osjeti ono što si ti osjetio a ako ti nisi slast vjerovanja slast robovanja Allahu subhanahu wa taala primalo osjetio kako će tu istu slast pokušati prijetiti na druge nisi u stanju može bi suho suhoparno prijetnja prepičavanje znači pu koji zgvara i ničega bez bez pravog imana koje treba da osjetiš u svom srcu, u svojim postupcima, da ono što te nosi da činiš, i žunja, znači za susetom sa gospodanom te bareke vetala, ali isto vrijeme iman vjerovanje u Allah subhanahu wa taala. Kao da vidiš, al iako ga nisi u stanju vidjeti, on tebe vidi, ali toliko znači se poletana su robovi prema Allahu subhanahu wa taala. Toliko znači to doživljaš kao da vidiš Alah, a nisi ga u stanju vidjeti. Ali naslije znači toliko činiti. I to je ono čime možemo snažiti našu vjeru. Da se mi popravimo da pokušamo popraviti druge. Kada Allah uvidi u nama, da se trudimo, da se na nastavimo, znači zalažemo za njegov din i njegovu vjeru, On subhanovat Allah će pružiti pomoć vjernicima i učestiti naše korake u bilo kom pogleda. Prvenstveno znači korake u našem vjerovanju jer najveća je hasara, gubitak koji može čovjek vjerniji doživjeti na dunjalku je pad njegovog imana. Ne da ti neprijatelji dođu, da te ubiju, da te, znači čine to što želite, za čin či, da ti učine, nije to tvoja hasara, nije tvoj gubitak to. Najveći gubitak tvoj je da ti je popusiš u vjerovanju. Da popusiš u vjerovanju, da ostaviš vjeru da zapostaviš vjeru, da se u gaflotu i zabravu prema Allahu Tebarekeve tebareke Te'ala. Međutim, najveći uživitak jeste da se prepušten Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, da pokušava se izrašavati sve ono sačim je on Subhanahu Wa Ta'ala zadovoljan, a da se kloni svega onoga što on Subhanahu Wa ne voli, znači da se nađe kod jednog, kod jednog vijenika. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, Kul ne zelehu ruhul kudus, reci, zaista ga objavljuje, ili dostavlja, ili spušta, Melek Džibril, min rabik. Od, od tvojeg gospodara. Zatim kaže, nakon toga, bil haq. I istina je to što ti Melek Džibril donosi. A to je Kur'an. Kur'an koji je Melek Džibril uzeo kao obavezu da dostavi naredbom Allaha te bareke vete ana poslaniku Muhammedu alihi salatu wa salam. I to je najveća istina. Najveća istina je Kur'an govor. Allah Subhanehu, Subhanehu Wa Ta'ala, zatim kaže Allah Đelešanu, si ispuštanja Kur'ana, šta je Kur'an? Ono znači mi danas žudimo i tragamo, a to je kako ostati čvrsti postanje Allahom Tebarek Vatala putu vremenu previranja fitni, iskušenja, belaja i nedača i svega oga što se dešava u umetu poslanika sa Allahu Aljih Veselem. Allah Đelešanu kazuje ovdje da je ispustio lijek, da je ispustio lijek, kojim pomoći da budemo znači postanim čvrsta njegovan da barekuta ta puta pa kaže nakon toga nakon što je ukazao da je Džibril taj koji ga dostavlja i da je to istina prava istina od gospodara svjetova, kaže nakon toga Allah subhanahu wa taala li yusabbital ladina amanu kako bi učvrstio one koji vjeruju znači Kur'an koji dolazi od Allah taala koji se danas nalazi tu je sebe ili način na koji možemo biti čvrsti postojeni Allaho bare Kvetala, put i to, zbog čega? Iz njegovog Fadula. Iz njegove neizmjene milosti, što želi dobro čevječanstvu, pa ukazuje na one stvari koje će im pomoći na budu čvrsti postojeni njegovom putu. I onda ukazuje da je u Kur'anu nešto što se zove Wa wabushra lil muslimin. U Kur'anu je znači i uputa za čevječanstvo i radosne vijesti za koga? za muslimane, za muslimane, muslim je onaj, muslimi je onaj, koji je stresni milila, koji se zaista prepusti i pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu, ne znači musliman, ja sam osjećaj kao znači musliman, musliman je onaj koji se pokorava Allahu tebareke wa ta'ala, islam, u potpunosti predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, to je zaista musliman, a mumi je nekada ređa više od toga. Bečava toga, vidjet ćemo, znači šta Allah Đelešanu bečava, da će podarti iskrijim pravim, pravim vjernicima. Allah Đelešanu kaže, وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ U Allah subhanahu wa ta'ala učinio lijepim, lijepim iman za vas. Učinio ga, znači uljepšao je iman prema kom je, prema vjernicima, prema onima koji su zaista okusili taj iman jese ulio znači u njihova u njihova u njihova srca. Wa zayenahu fi kulubikum i on je taj koji je ukrasio vaša srca imanom. Pogledajte, ona kako Allah što nam pojašnjava, kako Allah džellel šanune taj koji vam je podario iman kao dar, kao poklon od njega. Zatim je vaša srca ukrasio, ukrasio imanom, ukrasio imanom. Zatim kaže Allah džellel šanune wa karaha ilekumul kufra Walfuso Kawalisan, a učinio mi je prezrenim, nečim što ne volite, što vam je odvratno i ružno, šta? I kufr i nevjerstvo. I griješenje. I razvrat, razvrat i sve slučaje, druge stvari. I čak, znači stvari koje su nezahvalnost, taj ovaj kufr može biti u obliku nezahvalnosti ovdje. Sve to učinio odvratnim i ružnim za nas, za nas vjernike. Zatim kaže Aladžulšanuhu Nakon toga, ulajike kumur rašidun. Uistinu su ti koji tako osjeti da im je iman dar kao dar. Da je Allah Đelešanu to dao kao dar. I oni su to osjetili. Uljepšao njihova srca i živi na taj način. U isto vrijeme preziru i kufr, i, i nevjerstvo, i griješenje, i razrat i sve znači sa mala subanova, ta Allah nije zadovoljan. Uistinu je takva skupina na, na pravome putu. A nakon toga Allah Đelešanu objašana zbog čega je to dao? Fatlent. To je isključivo iz Allahove tebare kvitala neizmjene dobrote prema vama. Znači onaj koji osjeti da je njegovo srce prepuno imana, da je zaista u njegov srce se ulaz poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, istinsko vjerovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme prezirje i kufr i i griješenje. Sve to mu je znači ružno takave na pravo pravome putu. Ali mora znati da to nije došlo tek tako nego da je došao kao poklon od Allah'a Tebarek i Vata'ala fatlem min Allahi wa nji'me kao jedna velika blagodat od strane Allah'a Tebarek i Vata'ala koja je ukazana njemu iz neizbjerne Allah'a Tebarek i Vata'ala milosti prema, prema takvima. Zatim sredjeći prvod jeste, draga braćo, iz ovih navedenih Allah'a Tebarek i Vata'ala imena zu pavlu, zu fadlu da Allah'a Subhanahu wa ta'ala ne požuruje ne požurije zakažnjavanjem oni koji su se odali griješenju. Znači, za lahve Subhanahu wa ta'la neizmine dobrote i dobra prema stvorenjima, prema svim ljudima, da on Subhanahu wa ta'la ne požuruje da kažnjava takve. A on je kadar, al-kadir, da učini, znači, i da spusti kaznu svakom trenutku. I mi smo svjedoci i vidimo kažnjavanje jednog dijela čovječanstva, dok drugog opet i stete grešeni, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne spušta, ne spušta na takve kazme. I to kažemo da je isključivo iz Allahovih te barekova ta neizmjene dobroti, a on subhanahu wa ta'ala može, može to učiniti. Allah dželle šanu kaže u Kur'anu suri Yunus u 60. ajetu: "Wa ma zannu allazeena yaftaruuna 'ala Allahi likazib." 88 kaže oni koji iznose laži na Allahove bareke, bareke وتعالى. Jevme la qiyame, šta će biti nasudnjev dan? Znači odi ibrođeri rahmetul Ali ukazuje da vaj Kur'anski ajit ukazuje tačno ovo čovom mi govorimo, a to je da Allah subhanu wa ta'la nepožurje sa kažnjavanje, nego sobrat šanima. A šta misle oni? koji iznose laži na lahte barake od tela, koji sodali griješe i koji ne vjeruju. Znači, rade sve ono što Allahu Subhanahu taala zabrani od shirka, kufra, griješenja svih vrsta. Utjerivanje poslanika u laž, ubijanje poslanika, sve što su radili kao istoreč je Šta oni misle? Šta oni misle šta će se desiti na suđenjem dan. Znači, oni sada uživaju, nema kazne, nije kazna spuštana. Ali šta misle šta će biti na sudnjem dan? I onda Allah Želša, nakon toga završava Kur'anski ajd pa ukazuje zbog čega je prepustio, zbog čega im je dozvolio, dozvolio da je na takav način i dalje, i dalje žive. Pa kaže Allah Subh'ana wa ta'ala, inna Allahe l'adhu fadlin alannas. nas istinu je Allah Subh'ana wa ta'ala neizmjeno dobar prema ljudima. I ste njegove neizmjene dobroti oni rade i nastavlja i to da rade što rade. Razne znači vrste griješenja, ali Allah subhanahu ta'la ne požurje, nego on subhanahu ta'la kako smo kazali, njegovo prelijepo ime El Halim. Da je blag prema čovječanstvu, pušta i daje šansu kako bi se neki od njih povratili. I vid, i mi smo Da mnogi ljudi koji griješe i koji su odavljeni takim e, vrstama griješenja, da jelad Žeša nakon toga uputi na pravi put. I mi, znači gdje smo mi sve bili, ko sve šta činio, griješio, ali Allah Subhanovo tava vrata Teube je ostavio otvorena do sudnjeg dana. Do sudnjega dana su vrata Teube otvorena. Pozivač poziva i doziva, daje su tu, pozivači na svim stran, dokazi dokaze, ajeti, znakovi koji ukazuju na lasma su prisutni. Neko će danas, neko će sutra, neko će za mjesec, neko za deset godina, neko možda za 50, neko u zadnjim trenutcima svoga života će spoznati pa se vrati. I Allah Žešana i tim trenutcima primati Ugo, i svoje neizbjene dobrote prema njima i milost, jednom posljedočiš šehadet iskreno iz srca. I da budu zadnje riječ koje ćeš izgovoriti, ah i ti se Jer ti poslanik garanti to jednom samo, ali ko će to doživjeti? Kome će Allah to ukazati svog fadullah? Velike fadullahio tihi menješa. To je Allahovo neizmjeno dobro, daruju ga kom je on, kom je on subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će, znači, nasuprotok toga, cijeli svoj život pokušati da bude vjernik. I onda će ga šeitan savladat, pobijediti I na tom griješenju će se i vratiti Allaho subhanahu wa ta'ala. I u takvom stanju će Allah subhanahu ta'ala proživjeti. I bit muh stanje i luk mu njegov na onome na čemu je preselio. Na onome na čemu je preselio. Zato kaže poslanica Allahu aljihve saleme, neko će od vas rati dobra djela stavnika dženeta, dok ne dođe lakat do dženeta. Pa će ga preteći knjiga stavnika dženema, pa će urati djela stavnika dženema, na tome će na smrz odesti učiće uči u dženemu. I lobrnuto, neko će od vas rati djela stavnika dženema, dok ne dođe kao samo lakat do dženeta dođe Hena, pa će ga preteći knjiga dženetlija, pa ću radit dobro, jer neko će mu kazat na pravi put, povjerovače vraće, salahu subhanahu wa ta'ala, samo radi malo dobra. i Allah mu oprosti, uvede, uvede ga u dženet. Znači to se dešava na Dunjalku, jer vidimo mi, znači iako nismo nešto godina puno živjeli, proživjeli na Dunjalku, ali vidimo da ima i onih i ovi. Da ima onih koji su bili na stazi, pa su preselili na Uzubila, Ustanju, ustanju da nisu imali kosebe ni žume namaza. ja znam takve. A bilo su nekada pozivači, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Žešan nije dao taufiq, nije dao uspjeh i ustrajnost. Zašto? To samo Allah zna šta je unutri nama našim. Međutim, mi sudimo po spoljašnosti, po neštini. Allah zna i Allah da taufiq kome hoće, da ga uspriti na istini. Međutim, ima oni za alijima i zulumčara što radi sve što je moguće, znači, suradio od razvrta i griješenja, pa ga Allah Želešava počasti. Počasti ga zbog nečega. Allah zna, on je al-Hakim, mudri, sveznajući, zna zbog čega i kako. Tako da Allah Đelšan ne upučuje i ne ostavlja u zabludi što nekom želi, znači, nanijeti zlo i zulum učiniti, nego sve to čini iz svog, znači, adla, pravednosti potpune i svoje, znači, mudrosti da tako ljudi završavaju i končavaju na Dunjaluku. <gled> Allah Čerašanu, kada govori o potvori koja se desla pre našoj majici Ajši radijalanha i oni koji su svet to i radili, opisuje stanje na kraju, znači, te priče o svima vam ona poznata. Nama je šahid i dokaz ono što ćemo navesti iz Kuranskog ajta. Sura Nur 14. ajta. Allah Čerašanu kaže وَلَوْلَا فَدْلُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي دُنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَتْتُمْ فِي عَذَابٍ اَو عَذَابٌ عَذِيمٌ A da Allahove dobrote nije prema vama i njegove neizmjene bilosti zadesila bi vas bolna kazna za ono što ste činili, za ono što ste radili ili u čemu ste učestovali. Što znači, kada su iskazali i kazali i riječi prenosili potvori Oni su u tom trenutku zaslužili Allahov Tebare kvjetala srđbu i grijeh. Odnosno srđbu i kazano se spusti na njim. Međutim, Allahov fadlu i neizbjena milost prema njima, prema njima je učinila da se ne desi to. Nega odlađe da što nakon toga vi znate da je bilo onima kojima je oprašteno, da je bilo onima koji su ostali monafici nakon toga, nisu se vratili dinu i sve ono što se izdešavalo nakon toga. Međutim, Allah Đelešanu kaže da svi oni koji su učestvovali, svi su zaslužni, bili kaznu. Ali Allah iz neizmene dobrote je prema njima. Što je opet ostavio vrata, te ube otvorna za one koji to činje, za one koji su to činili, da se mogu vrate Allahu Subhanehu, Subhanehu vata'ala. Zatim sljedeći plot koji proizilazi iz spoznanja ovih navedenja Allahu i Tebareke vata'ala imena jeste da Allah Đelešanu daje sve mutakiyama pravi mislenni vijenicima, basiru a basira je pronicljivost pronicljivost da čovjek može razdvojiti dobro od zla da može razpoznati laž šta je laž šta je istina razvoditi između laži i istine a danas živimo velikim znači tminama zavjeri jako je teško čovjek da se snađe zato ko nemate ufika od strane Allaha subhanahu wa taala teško se može snaći Pogodajte samo znači kada buziru kao primjer ovo što se dešavalo pri izbora, šta su sve stranke obećavale pa one koje su, za koje su mislili da su jaki u svom vjerovanju, u svojoj vjeri kako su nasjeli na neke jel na neka obećanja koja su lažna obećanja. Da bi samo godnu dana, ne puno dana nakon toga sve se to razotkrilo, tako da učenjaci kažu kada najde neka fitna i smutnja i za da si umet među njima će samo najučeniji moći da o, na, je raspoznaju i da je shvate. Međutim, kada ta fitna iskušenje prođu, onaj običan svijet kaže Asubhalla, bila je fitna. Razumijete? Nisu se mogli uočiti, nisu se mogli razlikovati Allah Žešan nadahne i da tu basiru, vjernicima, iskrenim, a prije svega znači iskrene vjernike spadaju učenjaci, najučeniji ljudi, jer su najbliže Allah subhanahu wa ta'la. Pa oni mogu znači procijeniti kako je stanje, šta je to što dolazi, da li je dobro, da li nije, Allah dati njima. To nisu gaip stvari koje čovjek kaže ne može on tim stvarima zati. To Allah štandar je kome hoće osvoji iskreni, iskreni, bogobojazni, evolija pravih i odabranje Allahu subhanahu wa taala robova. Allah dželaluh san kaže: "Ja e jehallazine amanu in tattakullaha yaj'alakum furkana." O vjerni, ako istinski budete Allahu subhanahu wa taala bojali, on će vam podariti, on će vas nadariti, on će vam učiniti da možete razotkriti istinu od zabude. Uvijek furkan se šima tu u srce da ćeš moći Ra, razdvojiti istinu, istinu odlažiti. Znači šta je zabluda, šta je istina. Ko petlja, ko ne petlja. Ali je ovdje je šrt i uslov. In Ako budete istinski sa Allaha bojali, ne da ga ja sam teki, ja sam vjernik, sve nas obuhvata, si su mi Allahovi je Allahove Avlije. Ti jesi u jednom općenom smislu od Allahove i Tebare, koje je ta je Avlija, štićenike, jer štiti, štiti koga vjernike. Aliju amenu. On je u istinu zaštitnik i prijatelj oni koji vjeruju. Oteštiti, te štiti. Međutim, to je jedan opši vilajet, ali koji je poseban. A to je onaj koji dobije zaslužitaj furkan. I to u basiru koju je ulađa što nadah ne dati je samo u srce istinskog pravog, pravog vjernika. I on je taj koji će preko vaših ružnih postupaka prijeći. Allah je lažanhu. Vazati kaje vekfir lakum i vaše će grijehe oprostiti ili će sakriti i učiniti znači da ljudi drugi ne znaju za iste. Wallahu zul fadril azim. Azai Allah je lažanhu dobar prema prema ljudima. Poslanikaleslatu ve selam pozato hadisu kaže et taku firasetal mu'min. Bojte se pronicljivosti vjernika, fa inahu yanzuru zaista i u istinu on gleda nurom Allahovim. Nurom Allahovim. To je nur koji Allah Đerašanu ulijeva u srce vijenika. Ovo svi prižekuju i svi se smatraju se ulije i onda pogrešno tumanče ovaj hadis poslanika alaihi svala tu vas. Ovaj hadis po samo sudjeći, kako ga Ibnu Tejmije Ibnu Kajim navode u svojim dijelima, smatra se ga u najmanju ruku dobrim dobrim hadisom. Elhej se mi također ga smatra smatra hadisom koji je dobar. Znači može se uzeti, može se razlogiti, mnoštva drugih predaja i puteva koji e, dolazi od raštija, shaba, govore znači o istoj, o istoj stvari. <kuh> Danas postoje ljudi koji pogrešno shvataju. I misle da su ti posim poslijim deređama kojima Elad je Jean podario furkani, koji kojima Elad je Jean podario firasu i kojima Elad je Jean podario basijeru, tu pronicljivost. Pa onda svojim tim svatanjem kaže ova instan je takav, ova je takav. Pa ćete vidjeti za one djede i sve što se prošlo kroz ovo, da su uzimali u osnovi na ovakav način. Pa kaže, ako djedo kaže ti je dobar brak, veličetni za za budućnost, i se oženi ti znači slobodno to učini, razumijete? Zato što su slali takvima, smatriš da oni imaju tu firasu i vosiru koja gleda nurom Allahovim, Tebareke, Tebareke, Vatala, razumijete? Pogrešno svatilo, kad ti odeš i vidiš druga insana, insana daleko od bogobojaznosti, insan daleko od pokornosti, insan daleko od sudneta poslanika, insalatu vaselam, insan daleko daleko daleko daleko daleko od svega, od svega onoga što ukazuje na pokornost Allah subhanahu wa ta'ala i dosljednost usljeđenja poslanika sallalasa, pa kako da taj insan ima basiru, kako taj insan da ima, da ima znači tu pronicivost u svome srcu, pa da onda kada te pogleda ovako, da skontar kakav si. Danas imate učenjaka, Allah mi dao tu basiru ulije u njehova srca, kada mu dođu šah i on zna da li si u povodu delaleta, izlačenja fetve, da bi nakon toga, znači, pogrešno je prenosio, pogrešno je tumačio. Allah što mu dadne to. I ne želi da te odgovori. Pa ti se vratiš kućka i kakav onaj še, nećeg godina je došao sa istinog, tražeć istinog o zaz Osjeti zbog čega si došao, osjeti. Ovo što se zove Bosira, koja u, koju Allah što mu ulijeva u srca vijernika, to je teško opisati, to je teško definisati šta je to. Znači, uistinu je teško. U to se vjeruje da je to basira koju Allah uljeva u tvoje srce, u pravog, zašto je od određeni član? Etta kufirasa tel mu'min. Mu'min. mu'min ovdje ima značenje istinski vijenik potpunog imana. Istinski vijenik potpunog imana. Ne svaki vijenik, ne svaki musliman. Boje se svakog muslimana, on ima u srcu nur on osjeća kakav si ti, ne. Ovo su zaista oni koji su dostigli de ređe kod Allaha Tebare Kvetara. Oni koji radije sve farzove, oni koji izrešavaju sve sunnete, oni koji radije mustehabe, pohvalne stvari, takav može imati basiru. Ne poput znači nas miskina, razumijete? Nego u istinu koji su zaista oskočili imanu. Kod takvog čovjeka kada dođeš, on osjeća ih. On dobio od Allaha Tebare Kvetara taj nur da možete te što bi naštav kazao. Razumete, teraz otkrijem zbog čega se došao. Učitelji dijele ovo basiru o upronicinost. Naći kažu da postoji jedna pronicijivost koju uistinu Allah subhanahu wa taala uljeva u srce i teško je definisati. Ali čovjek osjeća na osnovu nje gleda, kroz ju gleda kroz taj nura lahu te bareke ve taala. Razumete, ima ona pronicijivost koja pomoću znakova, stanja koji već bilo ukazuje na činjeniče ostaje nekoga. Razumijete? Tvoja praksa meni onaj, daje zapravo da mislim o tebi na određen način. Znam kakav si, znam šta si radio, došle su vijesti, vidio sam te. Razumijete? Sve to ukazuje na tebe. Za ovaj primjer, činjaci navode primjer Hadis poslanika alaihi sallatu wasalam, tri su svojstva monafika. Znači, neka nije potrebna vas ira. Znaš? Znaš to, to, postoji jasni dokaz, jasni zna koji koji ukazuje na to. Pa prvo kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam prvi znak munafika, licemjera je kada govori laže. Da to musima nikad nespi da laže, nikada. Poslanik nikada da ni sallallahu alajhi wasallam se slojavao. A zamjesto dana da se pozivaš na islam, da tvrdiš si zaista istinski sebi nik poslanik, a stano petljaš. Stano lažeš. I ljudi već znaju da si lažljivac ti kažeš ne ovo iz masle, iz neke koristi, tamo nešto pokušavaš da obrazložiš do dokaja istina tvoj strani, a ti petljaš. Kada govori, laže, kaže Ibn Saymir Ahmetullah Aliye, šta znači kada govori, laže? Kaže, radio sam to i to, a u stvari znaš da nije to radio, znači to je govor lažljivca. I kaže, takav ima osobinu munafika, takav ima osobinu, osobinu lice mjera. Kada obeća, ne ispuni. Kada obeća, o stvari koje za, moramo znati, znači dana, upo, dan, upo noći kada obećanja ne ispuni kaže smo se mi rahmetullah ali po čovjeka šta kada kaže sutra stići toč posle sabah namaza i ne dođe kada kaže doći ćemo se znači utrećno gdje posle podne namaza pa ne dođe kaže neka znaj dobro kad znaj dobro da ta osoba ima nifak u srcu ima nifak u srcu ima osobinu lice mjerstva treće kada obećanja pro ne osoba kad mu se povjeri pro ne Kada mu se povjeri, pronevjeri. Kaže, brose Mirahmetoga, daj primjer. Kada mu povjeriš novac, on ti pronevjeri. Kada mu povjeriš neki posao, on ga ne odradi kako treba. Preuzme i manet, da će to urati. Međutim, on to ne izvrši. U bilo kakvom pogledu njalčkom, ako krenje stanje kupu prodajnom, on te, znači, pronevjeri. Zakine, pare nestane, nema. Koliko dan stakvi znači, stanja ima džema, u džematu, jer ljudi zaista kažu mi smo ahli suda. Mi sedimo su na stvari. Videćeš kakvih teških, znači zaista teški prelazak ka granica Allahu te barek te taala, znači ima ima među među nama. Znači, ljudi pričaju oko veliki cifri, oko velikog imetka da se ne mogu naći, razumijete? Kaže je bilo se mirahmetul ali, znači nakon sumnja ovog hadisa da su tri osobe munafika. Poslanik sallallahu alajhi ve sellem je ukazao na ove osobine iz razloga da bi se musliman čuvao i pazio, da ne bude o da ne dozvoli sebi da ima osobinu, da laže, da obeća pa ne ispuni, da mu se povjeri pa pronevjeri, ne smije što imati kod sebe, nijukog slučaja, uvijek onaš, jer suprotno ovim osobinama su osobine vjernika. Osobine vjernika. A ovo su osobine munadika. Pa kaže, to je iz tog razloga kako bi se muslimani, kako bi se umeo pazeo i čuvao da ne zapade o takvi. A s druge strane, kaže, Kada vidite da osoba ima ko sebe te osobine, da kad govori laže, kada mu obeća ne ispuni, kada uh, mu se povjeri, pro nevjeri, kaj izbjegavaj ga. Znaj da je ta osoba monafik. Izbjegavaj ga. Ne oslanjaj se na njeg. Ne uzmaj ga znači, u bilo kakvom poslu koje činiš. Jer vidiš da ta osoba nije, nije u redu. Daleko znači, od sobina vjernika da je bliži osobina vam i licemija. I ovo je znači nešto gdje ti ne treba basira, pronicijost da vidiš ko je kakav. Ovaj sud je dozvolio poslanika sallahu alihi wa sallam da imaš ko sebe. Znači čemu poznaš čovjeka, kako radi, šta radi, sačin barata, kako priča, kako se obhodi, halas. Nakon toga možeš imati sud ko sebe u svome srcu. S druge strane navodi drugi primjer za basiru, onu koju znači Allah Žešan ulijeva u srce vijernika. A to je primjer hadisa poslanika alihi wa sallam Kada su, kada je grupa shaba prolazila pored plemena, nisu imali konaka, nisu imali hrane, pa su tražili konji da zanoće, pa su i odbili, nisu im dali. Pa su ošli sa strani, tu da zanoće, međutim u toku noća Akrep je ujeo su e, plemena, Da on, znači, nakon svih tih koji su bili tu, koji su poslali neki lijek, neku vrstu lijeka, su pokušali nije bilo, znači, uspjeha. Pa jedan od njih preporučuje, što misli da potražimo pomoć kod ove grupe kojoj nismo, ali, znači, da prespava kod nas. Pa su poslali, pa su pitali, da li među vama ima neko tako i tako se desilo. Kažem sam, da ima među nama taj koji može, znači, ukazati na lijek i Allah molim da se to desi. Pa su i doveli, pa je on proučio suru, suru Fatih i Allah dao, dao lijek nakon toga. Pa su dobili nagadu takvu kako su dobili, pa su je opet raspravljali da li je priklati ne nakada za učenje Kur'ana ili ne, sad su to mesela iz koje proizlazi mnogo drugih sela. Hele, ne, se oni su došli kod poslanika, wasalam, nisu ništa uzeli od toga, pitali poslanika, wasalam, šta se desno kaže poslanik, kaže poslanik, wasalam, a kako si znao, kako si znao da je ona lijek. Poslanik Ali s.a. nije ukazao, znači jasna tekst, došao da sura Fatiha može izlijeći znači, od toga. Nisu znali. Međutim, u Urivajetu, kod Araputnija, stoji i kaže to je hak istinu koji je Allah ulio u moje srce. Kaže učinjaci, to je Basira koju je imao, znači, pravnislavis koji je imao ovaj asab poslanika s.a.a. da je znao da je u tom trenutku to je istina da se tim može, znači, izliješti osoba koja je znači to koju je našo to što je znašlo. pa vidimo znači da je Allah je dao taj nur dao taj nur upute u srce toga shaba da je znao gdje je lijek, gdje je lijek gdje drugi nisu znali pa se o, ispostavilo da se to podudaralo sa propisima šarijata da nema tu nešto znači da da to da je što nije od šarijata ni poslanika re sada tvoj salame šejh mogao je mogao znači da potvrdi ili negira negira postupak ashaba poslanika sallahu alihi hrasa zatim kaže Allah djelašanuhu wala ulafadu ula Allahi alikum wa rahmatu ma zeka minkum a da Allahove neizmene dobrote i blagodati prema vama nema niko od vas nikada ne bi nikada ne bi očistio ma zeka Znači nikada se ne bi očistio neko min ehadiminko, bilo ko od vas. Da je dobrote i milosti prema vama nema, da nije iskazana lava milosti prema vama, nikada niko se od vas ne bi očistio. Od čega? Od grijeha? Nikada vam mala ne bi oprostio, nikada vas ne bi uveo u dženet. A šrt i uslov za ulazak u dženet je svoj iman. Naći tvoje grijehe što činiš, ne bi se mogao, ne bi se mogao pokajati od kufra, od širka, nevjerstva, velikih grija zve, da nije Allahovoj neizmjeni dobrote i milosti prema prema vama. Zatim kaže Allah dželešanu, "Walakinna Allaha yuzakki men yasha." A Allah dželešanu je taj koji čisti koga hoće od vas. Naći on, ponovo je taj koji čisti, koji prima pokajanje, koji ukazuje na te teubu pokajniku kome hoće od vas. Da svi nego kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Wallahu Wallahu sami un'alim Uistini Allah šan sve čuje i sve vidi. Pogledajte završi vjetka. Allah šan sa čuje i sve vidi. Čuje znači onoga koji se želi pokajati, koji iskazuje riječ pokajanja. I vidi i vidi onoga koji, koji hoće znači koji hoće da se pokaje. Zna njegovo stanje. Allah šan vidi i čuje i zna njegovo stanje. I završava. Ali da nije je dobrote, I da ni Allahu je milosti prema nama nikada niko sa od vas. Ebeda baš kaže, Ebeda nikada se niko od vas ne bi očistio od grijeha, nego tu zbog neizmjene milosti i dobrote prema nama dozvoljava da možemo da se očistimo i da se njemu da se njemu vratimo. Zatim zadnji put koji ćemo navesti odalaguje Subhana va tala neizmjene blagodati prema vjernicima, prema vjernicima, znači iskrenim robovima, je i ta da ih nagrađuje i više nego što oni zaslužuju za njihova djela i više nego što oni zaslužuju. Račima imam otriječenje Kur'anske ajete hadise poslanika alejsatue sallam gdje se navodi kuradi, to je to ima to nagrada mu je ta razumijete. Među ima lađalashanu i svoje neizmjerni dobrote prema robovima da će to obećanu nagradu, ali više od toga. I više od toga. Aladlashanu kaže faellezina amanu wa amilus salihat فَيُوَفِهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ Fadli. U istinu koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će ih nagrati za njihove, njihova djela koja su činili. Allah će ispuniti svoje obječaje, nagradu će dobiti. Pa kaže i više od toga će ih im dati. Oček, zbog čega kad mi im fadli, iz njegove neizmjene i neizmjene dobrote prema robovima. Znači Allah će ispuniti svoje obječaje nagratiti za onaj djela koja si činio I kakva znači nagrada slijedi, međutim Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti smo dati više od toga. I više od onoga što je obećao. Zapin kaže Allah djelašanuhum لِيَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا I Allah djelašanuh će ih nagraditi, dat će ih nagradu za najljepša dijela koja su učinili. Na najljepši način koja su, uh, koji su učinili ta, ta dijela. Pa kaže وَيَزِيدَهُم مِمْ Fadli. I on Subhanahu Wa Ta'ala će im dati još više i svoje neizmjene, neizmjene, dobrote je prema njima. Znači, Allah će te nagradati i podarčati sve ono što ti je Međutim, očekuj nagradu veću od toga, veću od toga, od onoga što stiče njim. Pa kaže Allah šan, vallahu jer zuku me ješa, a on Subhanahu Wa Ta'ala daj obskrbu kome on Subhanahu Wa Ta'ala hoće, ali pogledajte, bi gajri hisab, bez tvoj nekog truda. Kome hoće dat ne, znači, obskrbu, bez da se trudiš, bez uloženog truda. Kome hoće, može i tako naći. Ti se nekad slomi, tražeći nema. A nekad Subhama, ne očekuješ on da ući. Ne očekivan. Ali to nije došlo što te neko pripazio, da kadaš od njega, došao da vlazi Subhama, je li on vodi brigu o stvorenjima? On znači vodi brigu, u njegove ruci obskrba, u njegove ruci je vlast. I on je posljednik dereživosti, posljednik svakog dobra, svake vrste dobra. I kada bi pobrajali sve ove blagodate Laha Subhanahu Atala, nikada ne bi smo znači bili u da ih i pobrajimo. Svojim ćemo završiti. Molim Laha Subhanahu Atala da se učinu iskreni pravi vjernika, da oprosti nema našim roditeljima, da naša srca zbliži, da nas učisti na istinu, da nas usmeti na istini, da nas proživi društvu vjerovjesnika dobrih ljudi, šehida i svi oni koji... Vodu sledlili niho put. Subhanak Allah, Alhamdi kašal, La ilah ilah, Anta stakul ka tu